Ploaie în luna lui Marte, ploa infernal și noi ne iubeam prin mansarde, prin cerul ferestrei oval, norii curgeau în luna lui Marte, pereții odăi erau neliniștiți, sub desene încretă, sufletele noastre dansau nevăzute într-o lume concretă. O să te plouă pe aripi, spuneai Plouă cu globuri Pe glob și prin vreme Nu-i nimic Îți spuneam, Lorelai Mie-mi plouă zborul Cu pene Și mă înălțam Și nu mai știam unde îmi lăsasem în lume odaia Tu mă strigai din urmă Răspunde-mi, răspunde-mi Cine-s mai frumoși? Oamenii? Ploaia? Ploaie infernal, ploaie de tot nebunească și noi ne iubeam prin mansarde. N-aș mai fi vrut să se sfârșească niciodată acea lună a lui Marte. Autor, Nikita Stănescu Lectura, maia Martin